Beno eta gaurko sumarian, iragarri dugun bezala Idoia Sara dugu telefonaren beste aldean. E, idoia Sara eskeneko du e, arratzaldeko ardietan kulturgunean hitzaldi interesgarri bat eta erioaz e, eta doluaz aurrekin hitz egitekoa e, aukera paregabea du izena itzaldi hau. Eta ni baino asko ere hobeki azalduko digu e, Idoia Sara. Berak, e, gunon Idoia? Bai, gunon. Bueno, eh, lan Potoloa bezain interesgarria egin duzu oni buruz eta ez banaiz oker sari eh, bad haso zen ta gusti. honengatik eh, eh, eta lan honetan oinarrituko da gaur itzaldia. Bueno, neurri batean, ez? Mm -hmm. Bai, eh, Gaia, bueno, jorratu nuen Gaia, eh hori pues aipatu duzun hori da eta bueno pues e, Gaia e, aprovechatu zuen karrera e, mailerako proiektu bezala edo pues, aurkezteko edo edo bueno pues proiektua osatzeko psikopedagogiko e, ikasketa egiten ari nintzela. Orduan bueno bai, e, neurri batean hortan pues, oinarritzen da baina bueno pues, e, ezakit, proiektua askoz ere Zabalagoa da, ez? Badu ikerketa txiki bat hori e, guztia ez unika aipatuko hitzaldian Baina bueno, e, funtzean edo pues, bai, bada, eh gai bera, ez? E, Piska bat eh ba, bueno, ba, erioaren edo eriotsaren inguruan, ba, ba bueno, pues hitzegitea, e, ausnar, e, ausnartzea denon artean, mm -hmm. batez ere pues begira, e, nola nolabait bueno, e, Tabua edo eh austeko asmo edo bueno beintzat hortan e, urratze txiki bat egiteko asmo eta bua aipatu duzu et, gure gizartean neurri handi batean oraindik tabua da o, e, uste duzu, nat naturaltasunez eta mintzatzen bada, e, bada dolua errazago gaindituko zen Hakina, behintzat, e, bueno, pues, e, bai, ale, alegin hortan ez, e, hori da asmoa eta bua e, e, austea edo. Bon hori nire iritzia da eta gropo zein bat adituen eritziare, bai, bino, badira beste batzuk ordea esaten dutenak ezetz. E, badira batzuk ordea, aipatu bezala, esaten dutena badela, hogeita bat garren mendeko tabua hundia, eta beste batzuk aldiz, diote ezetz, ez, zinuiz baino gehiago hitz egiten dela, eriotzari buruz, gertatzen dena da, ez, ez dela, eriotzaren funtzaz edo e, hausnartzen, baizik eta e, e, ikusten dela e, kanpotik bezala, ez, mm -hmm. e, bai komunikabidetan, edo bai, e, bueno, modu arin batean, ez, baino ez dela e, gaian zakontzen. Mm -hmm. Hori piskabada, bueno, pues, gertatzen den dikotomia hori, ez, pues, taboa da, ez da, bina bon, bueno, onik esango nuke baiet, ez, ez? E, neurri batean badela, garai batean seksua e, zen moduan. Mm -hmm. Eta, bueno, pues horren inguruan itxegitea, eta itxegin baino lehen, hausnartzea eta pentsatzea zer suposatzen duguretzako eriotza nola ikusten dugun, zer balea ditugun horren aurrean bizkat, e, bai, horre guztiak lagunduko du, e, neuroi batean pos, tabo hori hausten edo, ez? Uh -huh. bai. Eta suste duzu naturaltasun hori e, e, prebentzioa izan daitek esan edut, e, bueno ez da sergatik e, gertatu behar da inguruan eriotz bat baizik eta, bueno, eriotza tratatu biztitzaren parte ba Besala, está. Bai, bai, bai, bai, hori da, sa, ez hitzaron eh hitzegitera bain eh gertatu ta gero, está? hortan gainera e, azaltzen ditugu gero gabeziak eta eta bueno, pues, ez jakintasuna, está? Eh itzuten badugu soilik eh hitzegitera, ba, gertatu denera, orduan e, dolu prozesuan gauden eh enean ez dakiko ere nola hitzegin, edo, edo edo agian ez momenturik egokiena horretaz hitzegiteko, ez da? hobe uh -huh. e, genuke aldeza horretik modu natural batean hitzegitea, eta e, aurrek badituzte kezkak, azaltzen dituzte kezkak, eta aien zalantza eksistenzialak denok bezala, uh -huh. tardun egoera horiek eta momentu horiek aprobetsatu beharko genituzke, horretaz hitzegiteko. Horrek ez duerza nahi, behin eriotza gertatuta, ez ulaminik eh sentituko inondik inora, ezta? Ze e, erioak berak e, berarekin e, dakar mina, ezta? Eh baisi keta bueno, pues aldesaurretik eh balin badugu eh neurri batean eta bueno, eh berak sortzen digun beldurra eta mina eta oinazea eh horren inguruan hitz egiten balin badu galdez aurretik agian e, garatzen ditugu baliabide personal gehiago. Gero Gertaera, gertatzen denerako, pues, bueno, pues, gertaera mingarri horri hobeki ba, aurre egiteko. <laughs> aurre eskuntxako irakaslea zara, da ez dakite zur, zure lanean honetaz egiten duzu edo zer, e, e, inoiz e, lantzen duzun e, zure ikaslekin? Bai, bai, ez dute egia san da, bueno, bon, eta ez dute modu sistematikoan egiten, uh -huh. baina bai aprobetxatzen ditut basortzen diren e, egoerak eta eta askotse izaten dira, eh. E, bai baditut e, liburuak eta ipuinak eta ba, ba buruz hitz egiten dutenak uh -huh. modu harrun batean eta tarteka bono, pues holakoren e, bat beste, pues irakurtzen dugu. Eta gero pues aprobetxatzen ditut ba ba bueno, askotan, e, sortzen diren egoerak, ez? Eh? Pues e, pasakibazo ba, morroren bat ba hil aurkitzen dutela ere incluso uh -huh. beraiek eh somorren bazapal dutela edo patioan aurkitu dutela ni zer dakit bagiantxoriren bat Aha. edo ikasleren bateka ipatzen duela, ba bere aitona edo bere amona e, gaixo dagoela eda, eta hiltzorian e, dagoela, incluso e, ilegindela. Utan mm -hmm. egoera guzti bai, pues aprobetxatzen dituz, ba horretaz orre, e, baitzegiteko eta mm -hmm. ez bakarreko horretaz, osea, eh eh gertaera eta bueno, horrek sortzen dituen bazalantsak eta bai, horren inguruan hitzegiteko. Gainera aurrak oso oso spontanioak dira eta errestasun handia dute helduok ez bezala ba, sentitzen duten eta bururatzen saiyena esateko ordoan besteri gabe da ustea, ez bidea, e, bidea ematea e, naturaltasunez haiek expresatzeko eta zuk zeuk erabiltzen bali maduzu pues kodigobera uh -huh. eta naturaltasunez hitz egiten bali madugu Ba, ba bueno, pues, e, hortan e, lan handi eginda dago, eh, normalizazio aldera. Uh -huh. Aurrak e, agian adira dute naturaltasun e, horrekin aipatzen e, duzun naturaltasunarekin eta elduok e, agian eh intimitatean gehiago pues e, dugu e, e, doluak. dolua eta... Baina neurriren batean zuzentzen dira urasoek eh bueno, be, euren zalantza e, zuregan bai, batzutan bai, baino aipatu bezala, normalan e, zalantzoi e, sortzen dira ondoren, ezta? Ben ja e, gertatu, gertatuta gero. Pues familian edo, olako ustekabedeen bat, e, daukatenean, orduan etortzen dira negana, pues galdezka, ez aizu begira. Eta nola egingo nuke, eta nola izango nioke, edo zerre ingo zen nuke. Hortan, eta ez zaila da horren erresa, Ba, familia oso adaguelako dolu prozesuan sartuta, ez? Uh -huh. Obe genuke, ba, lehena ipatu zunbezala, ez da, e, modu preventiboan edo aritzea, eta ez horren beste modu pal, e, paliatiboan. Uh -huh. Baina bai, bueno, posazaltzen pues, dira, eta, bueno, e, garbi dago, e, gura suel karteak antolatu duela hau eta, bueno, horrek erakusten du badagoela ezta, keska edo, edo bentsat interesa <gülüyor> diakina ari dira bueno, poskai batzuk e, jorratzen ari, eta oietariko bat da, bueno, pues e, eskarmento handia e, e, duzuna, eta horregatik e, gaula ratzaldean e, eskeneko duzu eta, bueno, zuk, e, ongi haipatu duzun bezala, e, somatzen da hor dagoela, e, dagoela keska bat, profesionalak e, egitatu dezakete eh, horrelako dolu eh, prozesu bat eh, bueno, pues hori, igual eh, zorren mingarria izateko, uste duzu? Ba, ba ez, dakiz ez dakit zer eh, redantzun ez dakit, normalean ja profesionalak edo parte hartzen dute gehiago, ni hortan egia esan barbaizun ni ez naiz terapeuta bat Eh, nik ikasi nu dituen hori eh, mageststeritza eta psikopedagogia eta nik gehiagozen zuzen zuzentzen zuzentzen dut arlo hori, ezta ez horren besteko pos, eh, terapiak nikolakoak, eh, eh, egiten, ta? eta onikolakoak zakkizkite egiten, ezta. Eta profesionalak sartzen dira ja eh, hori edo terapeutak eh, normalean E, dolu patologikoak edo, edo dolu patolo patologikoak bilakatzeko e, aukerak daudenean. Uh -huh. Hori batetik, gero bestalde bai badirela e, laguntza taldeak, e, adibidez zenda e, fundazioak badu laguntza talde importante bat, eta hoiek bai aldizute lagun, lagundu besterigabe ba, ba dolu prozesuan dituzun zalantzak edo dituzun kezkak edo konpartitzeko eta bidratzeko e, dolu patologikoak ikoa izan gabe e, Baina e, hori bezain importantea litzateke bagaia egizarteratzea, normalizatzea eta, eta bideo horretatik garatuko genituzke, baiabide personalak gero behin e, lehen aipatu dudana ez, heriotzak gertatzerakoan bueno, pues, emozionalki emozionki prestatuago egoteko. Edukike ido ja Sara joaten zaigu denbora salantzarikabe oberenai izango izango da gaur e, Arratsaldeko 5 tarteetan kulturgonera joan orain aurreratu du digozu pizka bat e, Berreozarri irrati honetara e, eta horregatik e, eskertzen dizugu pilo bat e, gure deia e, atenditzea. E plazer handia izan da zurekin min, e, mintzatzea eskerrik asko idoia sara. Bai